У СС, коли постив такий текст, не тільки роботу втратити, але й життя. Але такою вже він був людиною. Кетлін, яка побоювалася, що її більше не пошлють в Україну через відмінну роботу Семена, зробила своє домашнє завдання прекрасно. А вона стежила за кожним постом надто відвертого Семена у Фейсбуці, та ось знайшла, що шукала. Кетлін швиденько переклала фейсбучні відвертості англійською і подала їх своїм керівникам як доказ необ'єктивності Семена та як причину погроз йому і його родині в Росії. «Йому погрожують в Росії не тому, що він щось не так в газеті пише, а тому, що він займає однобоку політичну позицію в соцмережах», – резюмувала вона. «Насправді, гарний начальник мав би послати Кетлін куди подалі з її смердючим доносом». Та тільки не в Америці, де подібне стукачництво навпаки заохочується. Головні редактори прийняли і правильне рішення. Вони відсторонили Семена від роботи в Україні. Так і сказали йому, ти не об'єктивний, ти проти Путіна і ти за Україну. Ми не можемо дозволити собі бути упередженими. Читач скаржиться. При цьому, щоправда, вони забули додати, що цим читачем була Кетлін. Поки йшла війна... Семен тягав для них каштани з вогню. Коли означився хоч якийсь крихкий мир, Семен виявився необ'єктивним. Семен поїхав назад у Москву, а Кетлін назад в Україну, іначе виходило в них усе, як пописаному, Семен сам кругом винний. Семен Саприкін, прекрасна людина, чудовий журналіст і фотограф, загинув під Москвою у вересні 2014 року. Офіційна версія – заснув за кермом. Лос-Анджелес Геральт послали його родині 12 тисяч доларів, його чотиримісячні зарплати. Ніхто з редакції навіть на похорон не приїхав, ніхто з колег, крім Олексія, не подзвонив його дружині. Олексій їхав в Україну, зокрема, і через це. Він хотів подивитися Кетлін в очі і поставити їй кілька питань. Але не застав її в Києві. Вона, як ведеться, була зовсім поруч з війною, у Харкові. Але просили його дістатися принаймні пісок, аби зробити воєнні екшн-фото для її статей. У Києві Олексій не втримався і набрав ніку. Вона не взяла слухавку, а потім вимкнула телефон. Олексій не намагався аналізувати свої дії, просто хотів її бачити. Пізніше він подзвонив їй з номера по готельному телефону. Вона взяла слухавку, упізнала його голос, сказала «Вас не чути, передзвоніть». Навіть через телефонну слухавку Олексій чув, як у неї перехопило подих. А Він написав їй лисний мейл, просто хотів дізнатися, як вона. Ніка не відповіла. І ось тепер він сидів в автобусі, який їхав на війну, думав про Ксюшу, про Ніку, про те, як раптом розбилося все його життя на дрібні, незрозумілі шматочки, наче кришталевий бокал, який не можна ні зібрати, ні склеїти. Уже затемно вони доїхали до Красноармійська, стали чекати на бронотранспортер. Стояли на узбіччі, курили в куличок, переговорювалися впівголоса, наче вже були на передовій. У кожного з них це була далеко не перша ходка на війну. На околицях Красноармійська в будинках світилося, лунали звуки телевізора, чийсь безладний спів, а попереду була непролазна ніч. Там були селища і села, але не було ні світла, ні життя більше ніякого. Лише суцільна пітьма війни. Солдати стояли між світлом і тьмою, як давні вікінги на березі океану. Куди їх винесе хвиля? Чи всі повернуться додому? Аж у глибині чорної діри виднілися короткі спалахи, ще беззвучні. «Усі в автобус!» – різко сказав командир. «Розвантажуємося?» – поцікавився хтось. «Ні, усі в автобус!» Олексій Сергійович у футболці з короткими рукавами, тонкій літній жилетці, легких штанах і так само легких, але добре на гуталінених черевиках, стояв разом з бійцями, і його вже пробирав холод жовтневої ночі. Він був радий повернутися у теплу кабіну. Зараз приїде транспорт, повезе бійців. А він подзвонить дружині, щоб не турбувалася, вип'я чайку з термоса, закусить пиріжком і поїде додому. У цей момент пасажирські дверцята розчахнулися так, наче хтось хотів зірвати їх. У хмарі перегару і порохового диму на сидіння біля нього бухнувся військовий у брудному потертому камуфляжі, у бронику і без каски. У розгрудці поверх броника в нього гримав весь арсенал армії берега слонової кістки. Та волосся було скуйовджене і стирчало в різні боки, як у дикуна. «Значить так», – почав прибулець, і весь автобус наповнився димним перегаром. Вітак, переходити під мою команду. Обстановка бойова, зброя до бою. Я капітан спецназу, позовний декун. Драстуй, дядя, Новий рік, повернувся він до водія. Слухати сюди. Їдемо без світла. Виконувати тільки мої команди. Один неправильний рух, і ми всі двохсоті. Ласкаво просимо до пекла. Поїхали. Олександр Сергійович не зрозумів, як так вийшло, але він завів движок і без слів рушив з місця. «Прямо сто метрів, потім бери лівіше трохи!» – горла в команди спецназівець. «Додай газу, дядя!» «На такій швидкості нам усім пиздець! Зараз через 50 метрів буде згорілий танк! Нам би в нього не в'їбатися!» На вулиці у суцільній темряві близькі звуки кулеметної автоматної стрілянини. «Ось і на підлогу, блядь!» – спецназівець кричить у салон і сам втикається в сидіння. «Зараз зона 200 метрів, якщо виявлять все! Гаплик, блядь!» Усі в салоні падають один на одного, брязкуючи зброєю і матюкаючись. Олексій залишається сидіти. Та він намагається зняти цю картину, автобус трусить. Стрілянина блищає, темінь жахлива, тріск розбитого скла, холодний вітер свистить всередині. На плечі й на голову збоку сиплються осколки. Попали. Ще п'ятдесят метрів бля!» – горлає дикун. Давай, давай, дядя. Тріскається ще одне скло. Автобус від'їжджає в піски. «Стоп, машина!» – кричить кричать і зразу в салон. «Трьохсоті є?» – мовчанка. «Нема? Чудово. Тепер ми прикриті будинками. Вмикай габарити, дядя!» Вітер у салоні вщух. Чутно, як дихають солдати. «Це не зйомка, а херня якась», – шепочує Олексій. «Ну справді, ніхуя не видно». На війні часом виривається нецензурних слів на секунду більше, ніж за місяць мирного життя. «Невже це лейно так міцно сидить всередині і вилазить, коли гарненько натиснуть?» – питає себе Олексій. «Якість життя диктує культуру спілкування». За командою дикуна автобус знову рушає. Габаритні вогні вихоплюють силуету танків і бронемашин, що ховаються за будинками. Ніде нема світла. Неподалік падають міни. Одна за іншою. Потрапить така в хату, і братська могилка готова. Олексій нараховує сім близьких розривів, які освітлюють вулицю і великий напівзруйнований будинок попереду. «За цією руїною стаємо на якір до ранку», – спокійно говорить спецназівець. Схоже, він уже протверезів. «Виходимо, вивантажуємося, бека залишаємо всередині до ранку. Нам ще двісті метрів йти. За моєю командою. Йдемо один за одним». Крок у крок. Дистанція – метр. Коли всі вивантажилися і нав'ючили на себе все, що можна, дикун підходить до вікна водія і каже неголосно, але жорстко. «А тобі, дядя, особливе запрошення? Ти хочеш тут у залізній могилі залишитися?» Олександр Сергійович дістає НЗ, пачку цигарок із бардачка, друга в кишені, і в темряві прилаштовується останнім до групи, забувши в автобусі торбинку з термосом і пиріжками. Спецназівець веде шеренгу по багнюці, якої й подекуди по коліно. Чого-чого на війні аж із лишком? То це багнюки, наче її навмисне, завозять сюди невидимі вантажівки, поки солдати воюють». Ось Декун довів їх до якогось перехрестя. Чекає, доки всі підтягнуться. «Значить так. Перебігаємо вулицю по одному. Вулиця вся прострілюється. На іншому боці другий будинок, ліворуч ваш. Розташовуйтеся, хто як може, до ранку. Уранці буде хавчик і буде поставлена задача. Питання є?» «Питань нема. Поки один за одним перебігає те, що називається вулицею, а насправді селевий потік «Багнюки», Поряд падають чотири міни. Спалахує дах будинку праворуч. Стає світліше і зрозуміліше, куди йти. Все освітлюють нам дорогу!» – жартує один із солдатів. У будинку, куди врешті дісталися на нічліг, у чотирьох кімнатах уже сплять, бо просто валяються без сил чоловік десять. Легко розміщується ще десять. У темряві розстилають на підлозі карамати. Запалили на всіх один налобний ліхтарик. Уночі й в хаті світло помітне. А валяться хто куди. Хтось одразу починає хропти. Бували. За вікнами в саду і на сусідніх ділянках одна за одною падають міни. «Вісімдесятка. Фігня!» – коментує хтось. «О, це вже серйозно. 152 міліметри. Гаубиця. хер собачий!» Олексієві її водію виділяють підвал, в якому вже сплять, похропуючи троє. Олексій вмикає свій ліхтарик, відстібує від рюкзака килимок, стелить його в кутку. Дістає спальник, протягує його водієві. Той спершу відмовляється, потім погоджується прийняти. У Олексії светр і штани теплі. Олександр Сергійович взагалі нічого теплого не має. На підлозі знаходять ще один килимок, вкладаються. Обстріл припинився. Прокинувся Олександр Сергійович так само несподівано, як і заснув. Від холоду. Встав, походив по підвалу, переступаючи через тіла. Звик до темряви. Знайшов сходи. Піднявся в хату, де значно тепліше, але замало кисню. Стараючись нікого не збудити, вийшов на двір, аби подихати димом своєї цигарки. Згадав про Надю, про те, що збирався ввечері повернутися, про риболовлю. Поспіхом дістав телефон. «Зони покриття нема. Зарядка в автобусі. Як його зараз знайти і де? Як він взагалі по такій багнюці сюди дістався? От що значить німецька якість, подумав він і жахнувся, згадавши прострелені вікна. Хто їх ремонтуватиме? За чий кошт? На війні був, спитають. А хто тебе туди посилав, дорогенький? А й справді... Чому він поїхав? Чому погодився? Адже він не злякався врешті-решт захмелілого дикуна. Клієнти різні йому траплялися, і страшніші за цього. То чому поїхав? Нема відповіді. Олександр кидає недопалок на землю, обхуплює плечі руками, щоб зігрітися, сходить з ганку і йде до вітру в глиб саду. Відходить метрів на тридцять між добряче посічених осколками яблунь і груш. Світає. «Стій, мужик!» – несамовитий крик ззаду. «Не врушись!» – до нього біжить якийсь рудий солдат років тридцяти, без каски, без зброї, з прив'язаною кистю правої руки. Добіг, обдав водія перегаром, відсунув його рукою назад і показав йому дріт на рівні щиколотки між двома яблуневими стовбурами. «Розтяжка, дядя!» – переводячи подих, говорить рудий. «Ще б один крок, і все! Аля, улю!» «Ми тут поставили парочку проти нежданчиків слангу, Оно в тій сусмузі сепари!» Руди вказує рукою на чорну лінію дерев майже на горизонті. У світанкових сутінках здається, що далеко, а насправді лише кілометр. На головній вулиці, яку вночі перебігали, раптом починається автоматна стрілянина. Вибухає поспіль кілька гранат. «Бувай, дядя!» – кричить Руди. «Бережи себе тут!» Він біжить назад до будинку, навіть не спитавши, що взагалі тут робить беззбройний цивільний і хто він такий. Із зусиллям відливши, спробуйте попісяти під обстрілом, він рушає назад до будинку, з вікон і дверей якого вистрибують озброєні хто чим солдати і біжать на вулицю, за родим. Олександр повертається в будинок, аби спитати когось, що далі, як йому бути, де його автобус. У будинку вже нікого нема. Усюди розкидані килимки, рюкзаки, чоботи, черевики, шкарпетки, відкриті і закриті консервні бляшанки, пляшки і бутилі, порожні та з водою, газові пальники, цинки з патронами різного калібру, коробки з гранатами, парочка автоматів і гранатометів. У кутку однієї з кімнат каністра з бензином для генератора. Меблів майже нема, пішли на обігрів як дрова, усі кімнати сполучені масивною пічкою на дровах. У даху… Над однією з кімнат зяє велетенська діра. Добре, що вночі дощу не було. Над усім цим бедламом височіє чорний телевізор з кульовим отвором посеред екрана. На вулиці триває справжній бій. Олександр свого часу відслужив строкову від дзвінка до дзвінка. Спочатку рік у десантній учебці в Рязані рядовим сержантом, а потім ще рік в Афгані. У Паншері був кулеметником на справжній війні проти самого паншерського лева Ахмад Шаха Масуда. Тобто відчуття знайомі, але не з приємних. Стрілянина трохи вщухла. Чути лише одиночні. І то не близько. Олександр обережно виходить на двір, аби подивитися, де його автобус. Родина дівказку лежить в укритті прямо на вулиці. Перед ним димиться кулемет. Та це ж рідний дехтяр. Дехтяр РПД, радянський ручний кулемет, Дегтярьова. Оце вже не очікував, що зустріну, дивується Олександр. У нього був такий в армії, але і тоді, у 80-х, а він був уже застарілою моделлю, такий з 40-х років машинка. Скорострільність так собі, 150 пострілів за хвилину. Якщо не дати вчасно охолонути, то дуло перегрівається після 300 пострілів. Приходять Олександрові з глибини пам'яті спогади. У Афгані його дихтяр, бувало так перегрівався, що можна було на ньому яєчню смажити. І у Рудого, схоже, вже перегрівся. Навколо осередини дула, хмарка чи то диму, чи пари. «Щас знову попруть. кричить Рудий водієві. «Оно, їхній танчик крутиться!» За спиною Рудого стоїть український танк Т-64, без руху. І, схоже, без команди. «Движок накрився!» – спокійно веде далі кулеметник. Але сепари не знають. Нехай думають, що в нас є танк. Взагалі-то було два, але перше ще на тому тижні спалили. Там, на краю села. Рудий невизначено показує рукою кудись вдалину, водить стволом зліва направо, не підводячись. У повітрі характерний свист. Кулі пролітають над головою Рудого. Стріляють метрів з трьохсот. Прямо зсередини поля за селищем. Олександр присідає на коліно, глухне від звуку кулеметної стрілянини. Це Руди починає працювати. «Ось вони, ось вони, падли сепарські!» – кричить Руди, не відриваючись від кулемета. Потім різко повертається до водія. «Дядя, поможи!» «Ні, він не поранений. У магазині закінчилися стрічки. Дві стрічки по 50 патронів на магазин. Оно около паркану, коло кільця бетонного. Бачиш пару магазинів?» – кричить збуджений кулеметник. «Піднеси мені хоч один!» Кулеметник врятував йому життя там, у саду. Як не допомогти? Олександр із зусиллям піднімає обидва споряджені вже магазини, двісті патронів, по кожному у такому щільному бою п'ять хвилин, якщо з передишкою, біжить до родого, пригнувшись і падає поряд на купу ще теплих гільз. Перед ними бетонна будівельна плита з кватирковим отвором збоку. У нього і виставлене дуло кулемета. Спасибі, друже. не озираючись, говорить руди. Мене Ваня звуть, позивний рижий. Мене Саша. Автоматично відповідає водій. Просто, Саша, без позивного. В Афгані в нього був позивний хохол, але він його не назвав. Над головою свистять кулі. Кулі стукатять по бетону перед ними. Ваня не припиняє стріляти. Коли він нарешті зупиняється, Саша на секунду визирає через плече рижого віконця. Нікого там не видно. Посеред поля здіймається дим. Олександр лягає спиною на сотні гільз, дивиться в сіре небо. «Що у вас за війна тут така, що хер розбереш?» – говорить він. «Позиційна називається», – відповідає Рижий. «Стріляємо один в одного тут уже кілька місяців. Але в них арта серйозного прибавила останнім часом. Сто двадцятки, сау, град, блядь!» «Так, а якого хера я тут роблю?» – раптом жахом думає Олександр. «Риболовлю прогавив, гаразд. Надюша нервує. Розберемося». Але як мені взагалі звідси вибратися? Як у пастці, блядь? І виходу нема. Риживання пристібає другий магазин. Олексій сидить в окопі на околиці пісок. Зараз ним двоє бійців. Двох уже забрали. Трьохсоті, слава Богу. Міна поряд упала. В його бронику прямо під шиєю стерчить осколок. Гаряче ще. Уже зверху впав без сили. А то міг би ключицю зламати. Олексій згадує про зламане ребро на майдані того дня, коли він закрив ніку своїм тілом. Хай би про що він думав, усі його думки і спогади починалися з Ксюші, а завершувалися нікою. Дістає телефон. Вона не говоритиме, та й зони нема, слава Богу. Ховає його знову до кишені. Щоб відволіктися, починає гортати на екрані камери, зняті за ранок фото. Чудовий кадр з рудим кулеметником. Рука прив'язана, в роті цигарка, каска, набіг з'їхала. Кулемет потопний весь диму. Навкруги море стріляних гіліз, на хвилях якого і хитається кулеметник у такт своєму кайфу. Видно, що він кайфує. Ось боєць впустив автомат у багнюку. Стоїть на колінах, витирає автомат об розгрузку. Позаду нього спини бійців. Вони біжать до окопів під обстрілом, пригнувшись. Боєць у півоберта дивився на них. Він не боїться війни. Він боїться залишитися з нею сам на сам. Ось іще боєць сидить на дні траншеї, закривши лице руками. Між брудними пальцями, з вугільною шихтою, під обкусаними від болю і страху нігтями, скрапує темна кров, наче він витискає її з обличчя. Збоку від нього лежить другий поранений. У кадрі неможливо почути, як він стогне, але зігнути коліно, наче пронизано болем. Чисто тобі, Спілберг, усміхається Олексій і зразу ловить себе на думці, що він зняв чужий біль і радіє йому, як великому успіху. Пощастило мужикам, наче почувши ці думки і заспокоюючи його, говорить один з двох бійців, які залишилися в окопі. В одного наскрізь вщуку, а в другого у стегно. Кістки не зачеплені, міски, серце. Яйця і інші життєво важливі органи теж. Вже ібатися зможуть через пару днів. Обережно. А щас поїду додому героями, а ти тут сиди в цій багнюці, поки не підстрелять, блядь. От у мене влітку випадок був. Під Солигорськом. Раптом продовжує перервану розмову інший боєць з позивним Чижик, який і справді схоже на Чижика. Кругле дитяче лице з довгими віями. Щоправда, Олексій Чижиків ніколи в природі не зустрічав. На висоці закріпилися чоловік двадцять наших, а все думали, що ми пішли, що там нікого. Ранок. Виправ усе, форма сохне, а я в шортах. До висотки під'їжджають пара мікроавтобусів метрів сімсот-вісімсот від нас. Якісь люди. Подумав, за нами або їжу хтось привіз. Усі хлопці з іншого боку в окопах. Я взяв на всякий випадок лимонку, до кишені поклав і пішов глянути, хто там. Іду. Підходжу ближче. Не можу роздивитися, хто в чому, наші чи свої. Кричу «Мужики!» «Я свой! Свой!» Бачу на одному рясу. «Священник. Значить, свої. Звідки усе парів священник? Вони, незважаючи на мене, у шортах і брудного, сперечаються між собою і махають руками. Підходжу ближче». Священик повертається до мене лицем, а в нього АКМ колорадською стрічкою перемотаний. Дивлюся в інших теж. У голові думка попався. Кінець мені. Вони питають, чого тобі? А я гранатку тихенько так намацав в кишені, дістав обережно і в долоні за спину. Вусики, кільце. Сміюся, не знаю, що сказати. І вони сміються чомусь. Я гранату їм під ноги і ходу до своїх. Вибух. Падаю повзу, що сили до своїх, а наді кулі – вжик-вжик. Але тут наші з окопів їх побачили і кулеметом поклали всіх. А я от приповз, без жодної подряпини. Хіба що лікті позбивав. «Ви, водій автобуса?» – спитав Олександра Високий військовий років сорока в новій чудово підігнаній формі і затягнутій касці, коли рижею водій закінчили стріляти і вже були вирушили до будинку у пошуках жрачки. «Прекрасно. Я майор Михайленко, тутешній комбат, позивний Макс. Нам терміново треба евакуювати у Первомайськ шістьох поранених і двох-двохсотих. Ви ж усе одно маєте додому їхати. «А що ж у вас військової швидкої допомоги нема?» – спитав Олександр. «Уявіть собі нема, якби тільки цього не було. А тут хоч за що візьмися?» «А як же ви поранених евакуюєте?» «Отак і евакуюємо. Принагідно. На чому пощастить?» «Сьогодні ось з вами...» Перебіжками майори водій дісталися автобуса. Чотири вікна були розбиті, один бік продірявлений осколками. Олександр відчинив дверцята. Четверо бійців внесли поранених і вбитих. Самі зайняли місця біля розбитих вікон з автоматами на переваги. Майор сів поруч. З ним у кабіну а Їхати вдень було ще небезпечніше Ніж вночі, майже пів кілометра Нічийною землею а Як виїхали на відкрите місце Одразу почалася стрілянина Незрозуміло чи я Бо четверо солдатів і двоє поранених Які могли стояти, сидіти і стріляти зайняли місця біля розбитих вікон І відчинених дверей І без упину палили по невидимому ворогу Проїхали, точніше пролетіли Повспалений танк Стрілянина припинилася. Вже за хвилину вони з усього маху влетіли в мирне життя. По узбіччю на зустріч одній, одні йшли дві баби, одна з відрами і коромислом, інша з козою. Олександр був щасливий бачити їх, як нікого, і ніколи досі в житті. Війна була в минулому. Війна була позаду. Біля величезного знака «Красноармійськ» їх чекали дві міські швидкі допомоги. Поранених і вбитих швидко перевантажили в них. На підлозі в салоні розтікалася велика крива пляма. Видно, когось під час перестрілки ще раз полоснуло», – вирішив Олександр. Майор почав тиснути йому руку, прощатися, перепрошувати за затримку. І тут у нього запрацювала рація. Слухаю тебе, цунами. Майор відійшов убік. Добре, плюс-плюс. А -плюс він повернувся до Олександра. Вираз його обличчя з привітного і спокійного змінився на сумний і стурбований. З таким лицем просять борг грошей у жебрака. «Ви, звісно, можете послати нас нахуй і правильно зробите», – тактовно почав майор. «Але там, на самій околиці Пісок, там, де ми приїжджали, двох цивільних щойно підстрелили. Вони їхали майже слідом за нами на своїй дев'ятці. Чоловік і дружина. Не молоді». «Обоє поранені. Вона тяжко. Транспорту іншого зараз нема. Що скажете?» «Хулі тут говорити!» Олександр сів за кермо і почав розвертатися. «Слухаюсь, товаришу командир!» Майор залишився в Красноармійську, а з Олександром поїхали четверо солдатів з автоматами для прикриття. Дивно, але танк проїхали без стрілянини. Лише потім уже кілька снарядів приземлилися десь за ними, але далеко. Одне слово проскочили. На самому в'їзді в, в Піски, назустріч їм летів БТР синьо-жовтим прапором на башті і, не зупиняючись, промчав повз, злегка зачепивши бік автобуса. На початку головної вулиці димилася покорчена червона дев'ятка. Поряд стояли п'ятеро військових. Пригальмувавши біля дев'ятки, Олександр відчинив вікно і спитав у солдатів, де поранені. Їх забрали хвилину тому на БТРі Правосеків, не повертаючись, кинув кремезний офіцер без казки зі скуйодженим волоссям. Потім раптом різко обернувся до автобуса. Олександр із жахом упізнав у ньому дикуна. Дядя, от ти то мені якраз і потрібний, радісно загорлав дикун. Олексій ішов назад по багнюці через Піски, стрілянина й обстріли припинилися, наче обидві сторони за взаємною домовленістю почали обідати. Будинки на околиці села, де проходила лінія фронту, стояли повністю зруйновані, навіть дерева були, наче спиляні осколками. Далі, в глиб села, руйнувань було менше. Подекуди в стінах і дахах зяяли величезні діри від снарядів і мін. На вулиці і навколо будинків було повно сміття, наче мешканці весь рік вивалювали його з осель, перш ніж остаточно виїхати. Цілого скла не було в жодному вікні. Зрідка вікна були затягнуті целофаном або тканиною. Це означало, що там міг залишатися ще хтось із цивільних. Біля одного з таких будинків він почув голоси і дитячий плач. Хвіртка була зірвана і валялася на землі. Він увійшов у двір, і побачив скорботну картину. Хлопчик, років десяти, лежав до ридав на повен голос і обіймав мертвого собаку, видно щойно вбитого осколком. Поряд стояли чоловік і жінка, обидва років сорока. За ними стара волга з розбитим склом і вся в дірках від осколків, мов решето. Метрів за п'ять від них у саду ще димилася в землі велика воронка. «Вот скажите этим освободителям из Киева, какого хрена они сюда пришли?» отразу почал побачившую побачивший камеру человек. «Мы тут жили нормально, никто никого не обижал. Они заняли здесь дома, как позиции. Напьются пьяные, выйдут на улицу ночью, херак из гранатомета, а те в ответку по ним. Но мы-то здесь живем, это ж, блядь, не курская дуга». «Хотят воевать. Пусть вон в поле воюет. Зачем здесь?» Дружина подняла сына, обняла его, и разом с ним почала рыдать в голос. «Мы, дураки, остались. Думали дом сберечь, барахло сберечь от разграбления. Вив дали человек. Вот, дождались. Спасибо вам, ребята. Освободили нас. Спасибо, товарищ президент. Только вот кто за это все заплатит? Кто вернет нам машину?» «Собаку! Дом отремонтірують!» Декун наказав Олександру їхати з ними на інший край села, шукати коректувальника вогню. «Надійшов сигнал», – сказав Декун. Перегар за ніч не випервався, а лише став густіший. «А ось і вони, голубчики! Стій, стій!» Олександр різко загальмував, і Декун з іншими вибігли з автобуса і кинулися за двома сільського вигляду мужиками – на війні якось усі цивільні не бувають сільського вигляду, які зникли у провулку. Олександр заглушив мотор, вдарив себе долоною по лобі, вилеївся міцно. Він знову забув подзвонити дружині. Дістав телефон. Блимає остання паличка. І зони нема. Надія не спала всю ніч. Під ранок почала телефонувати в міліцію, обдзвонювати лікарні і морги. Олександра або схожого на нього чоловіка ніде не було. Це зовсім не заспокоїло її, а навпаки. Вона випила таблетку, увімкнула телевізор, послухала місцеві новини, вимкнула. Руки трусилися, обличчям кутилися сльози. Вона вся зразу якось стислася, її постарішала. Знала, що він повіз кудись якихось військових, але не знала, кого і куди. Була субота. Телефон диспетчера в його конторі не відповідав. «Стояти, блядь!» – Олександр почув голос спецназівця, що долітав з початку провулку. «На землю, блядь! Лицем вниз, блядь! Руки за спину! Лежати, блядь! Кому сказано?» Далі він чув крики, які не міг розібрати, і стогани, які не треба було розбирати. Через кілька хвилин обох чоловіків підвели до автобуса. В одного з носа сочилася кров, у другого розпливався синець на всю щоку під лівим оком. Того, що з розбитим носом, з вигляду старшого, завели в автобус. Олександр сидів, не рухаючись і не обертаючись, дивився в дзеркало заднього виду. «Так, документи в тебе місцеві, я дивлюся, і з собою. А телефон де?» – спитав дикун. У голосі його затриманий, хоч би, як старався, не зміг би вловити для себе жодної надії. «Удома залишив», – відповів хлопець років двадцяти п'яти, сплюнувши кров у калюжу крові на підлозі. «Тут же все одно вже зони нема?» «Я, блядь, тобі ще зроблю зону», – загорлав дикун страшним пристрашним голосом. «На підлогу, лицем униз, блядь, мабуть, скинув гад. Якщо щас його знайдемо, «Я тобі точно, блядь, яйця відстрелю, сука йобана! Карас і шкет, блядь, подивіться там у траві походу їхнього руху! Точно мобільні скинули! Підараси!» – крикнув дикун в розбите вікно автобуса. Ті скоро повернулися і доповіли по формі, що ніхуя підозрілого не знайшли. Двоє солдатів поклали затриманого лицем вниз прямо в калюжу крові, що застигала на підлозі. Декун сів на коліно позаду, дістав із розгрузки мисливський ніж. І так натиснув вістрям на задню частину стегна затриманого, що в того на сірій штанині проступила кров. Хлопець застогнав, засмикав головою, усе його лице було в крові. Свої і чужі. Спецназівець прибрав ножа. «Коротше, ми залишаємо ваші документи собі і брата твого затримуємо», – прогорчав Декун. Якщо до вечора ти, блядь, не принесеш нам інформацію про коригувальника, дуже пошкодуєш. Ми знаємо твою адресу. Ми прийдемо з твоїм братом, з тим, що від нього залишиться, до вас у гості. Як зрозумів мене? Прийом! Усе зрозумію, зрозумію, стогнав і плювався кров'ю хлопець. Його підняли, підвели до дверей, дали копняка. Він впав у багнюку так, що не міг одразу підвестися. Він сидів задом у багнюці. Він був весь в багнюці і крові. Він плакав. Ні, скавчав. У цей час автобус розвернувся і поїхав у штаб, що розташовувався в місцевому клубі. а Другого брата повезли туди. Біля штабу Олександр вийшов з автобуса, оглянув його з усіх боків, похитав головою. Челапаючи вже без розбору по багнюці, пішов на інший бік місцевого майдану до колонки». Раптом у ній є вода. Води не було. Але тут засвистіли міни. Вони вибухали навколо щохвилини. Десятки вибухів. Олександр лежав біля колонки, закривши голову руками. Вибухова хвиля возила його по багнюці з боку в бік. Обстріл тривав, здавалося, цілу вічність. Аж ось він закінчився. У стіні штабу була велика пробоїна. Звідти вивели і винесли чотирьох поранених і вбитого. Убитим. Був Декун. Його Олександру було не шкода. Вперше, за цей найстрашніший день війни в його житті, він відчув щось на зразок задоволення. Серед поранених був і той цивільний хлопець. Завантажили їх усіх разом з двохсотим в його Мерседес, чи в те, що від нього лишилося. На зворотному шляху у мертвій зоні Осколок пробив йому заднє колесо. Але він вирулив на диску, і вони доїхали до Красноармійська. Там Саша поміняв колесо. У Пісках під час останнього обстрілу Саша залишив у багнюці черевик і навіть не намагався його відшукати. Так він і їхав, до кінця, у пораненому, закривавленому автобусі, босий, знявши для зручності другий черевик. Коли поранених і вбитого забрала швидка допомога, Олександр залишився з молодим офіцером, який теж їхав у Дніпропетровськ. Олександр намагався подзвонити дружині, але батарейка в телефоні остаточно сіла. Офіцер запропонував свій, але Саша не пам'ятав номер телефону дружини. Прикурювач в автобусі більше не працював. Зарядити акумулятор він не міг. По дорозі штабний офіцер, між іншим, розповів йому, що вони сьогодні хотіли відправити дикуна додому, бо той зовсім з котушок з'їхав на цій війні. Доїхали до Дніпропетровська, як уже споночило. «Я все хотів спитати, а де ваша каска і бронежилет?» прощаючись, спитав офіцер. «Я їх зняв», – усміхнувся у відповіді Олександр. «А то в них їхати незручно. Війна ж закінчилася, так?» У нього не лише не було бронежилета і каски, він цілий день нічого не пив і не їв. Про термоси, пиріжки згадав уже біля гаража. Цигарки у нього теж закінчилися. Він йшов додому босий, у самих шкарпетках, уже зовсім сивий. Йому більше не було холодно. Він усміхався. Він виконав свій обов'язок перед батьківщиною. Він допоміг солдатам на війні. Як міг. А автобус дрібниці. Відмиє і відремонтує. Головне, щоб не було війни. З цими думками, з усмішкою на обличчі, він дійшов до будинку, піднявся пішки на п'ятий поверх своєї старої хрущовки, і подзвонив у двері свого минулого та завтрашнього нового життя. Коли Надійка отямиться і почне ставити питання, його єдиним, але в прямому значенні залізним алібі буде понівечений автобус, без якого в його історію з пригодами на війні ніхто не повірить. Не лише дружина. Розділ 17 Панас і Світик. Завжди ми йдемо, коли над землею буяє весна. І кроком зрадливим хиткою драбиною спасу нема. Була та куджава. Пробачте піхоті. 19 січня 2015 року. Краснокам'янський аеропорт. Стрілянина напередодні вщухла пізно ввечері. Два сеперські танки безроздільно господарювали на злітці аж до темна і довбали термінали, як хотіли. Ні міномети, ні гради не могли їх дістати. Послана з материка обслуга ПТУР протитанкової керованої ракети, яка мала, якщо не спалити, то принаймні відлякнути танки, сама нарвалася на засідку. БТР згорів. Троє бійців відступили, забравши трьохсотого. Більше спроб не було. Обидва пусти на південно-східному розі будинку були покриті танковим вогнем. Сепери кількісно до роти зайняли весь третій поверх, потім за допомогою великокаліберних кулеметів і гранатометів витіснили кіборгів з другого на перший. І далі з оранжевого залу на першому поверсі у багажне відділення, де люди Степана Бандера, маючи великі втрати, і зайняли під ніч на 20 січня свою останню кругову оборону. Відступати далі було нікуди. Хіба що на злітку, де максимум через хвилину ти стаєш мішенью для тих, хто окупався навпроти біля зруйнованого і розграбованого ще півроку тому магазину «Метро» та православної церкви на іншому краю зони ураження. Оточення було повне, абсолютне. Ворог був повсюди. Нагорі, внизу, навкруг. Його перевага в живій силі і техніці була несумірною. На кожного кіборга припадало до сотні сепарів, не кажучи вже про кулемети, танки та гради. Іноді здавалося, що вся російська армія штурмує аеропорт. Після того, як комбат медвідь, папа, потрапив у полон разом з мамою, рацією, сепари перешили свої рації. Тепер вони могли безперешкодно слухати український радіообмін, а кіборги на їхню нову секретну частоту вийти вже не могли. Рації стали непотрібні. Останнім наказом від командира бригади було припинити радіообмін і користуватися мобілами, які сепери успішно глушили, а якщо не глушили, то теж слухали. У бандера зі ще досі живої сили в строю залишалися 34 людини, включно з сімома легко пораненими, які ще могли тримати автомат у руках, а решта були або вбиті, або тяжко поранені. Хавчик, сякий такий, і ще лишався перловка, гречка, тушонка в консервах. Днів на три вистачить. Армійські галети давно використали на топку. Так, галетами кілька днів тому ще топили останню буржуйку. Їх не можна було їсти, зуби зламаєш, але тепла й особливо диму вони давали достатньо для вузького кола людей, що практично притулялися спиною до буржуйки. Грілися по черзі між боями. У бою не холодно. В аеропорту всі, абсолютно всі, постійно кашляли, чхали і були в незмінних шмарклях. Провівши день у терміналі, можна було почути всі відтінки кашлю від сухого, надривного до глибокого, мокротинного. Ще місяць тому буржуєку робочому стані було три. Попалили у них усі меблі, які могли знайти в межах аеропорту усю оббивку і обшивку, яка горить. Якось на другому поверсі в колишній кімнаті прикордонного контролю знайшли два великі ящики. Один з протигазами, Інші – із ЗЗК, загальновійськовими захисними комплектами. Ящик із протигазами знесли вниз і відклали вбік, а раптом знайдеться їм застосування. А от ЗЗК, один кмітливий хлопець, а саме Юрчик-паровоз, одразу пристосував, як пальне для буржуйок. Сморід стояв нестерпний. Але горіли ЗЗК яскраво, а головне жарко. Останню буржуйку топили галетами, але й вони закінчилися. Найстрашнішим, однак, було те, що критично танули запаси питної води. Сніг час від часу випадав, але бігати зліткою, ловити його ротом чи збирати жменями, поки він не розтанув або не перетворився на чорну ожеледь під ногами, було рівнозначно самогубству. До такого стану кіборги ще не дійшли. Ні, питна за складом аж o вода ще була в дюжині п'ятилітрових бутлів – але за останні дні, що чергувалися задалі морознішими ночами, вода в бутлях замерзла. Ростоплювати її на пальниках було неможливо, та й ніколи. Ну і газ уже закінчувався. Тому спрагу тамували досить первісним способом. Зрізали ножем порожню частину верхньої секції бутля, і потім цим же ножем довбли лід всередині. Відколювали шматочки, клали їх до рота і розсмоктували, як льодяники. Салам зізнався Олексію, що раптом зрозумів. останній він їв два дні тому, усією його їжею чи питтям були ці самі людяники, а от у туалет взагалі забув, коли ходив. Організм перелаштувався на безвідходне виробництво. Олексій взагалі не міг згадати, коли востаннє їв. А відступаючи напередодні з оранжевого залу, під час вибуху танкового снаряда Салам заліг на підлогу. Не встиг він це зробити, як йому на спину впав якийсь наплічник, легкий і здавалося порожній. Але мудрий, досвідчений Салам, і далі, лежачи, поки не вщухла танкова стрілянина, таки перевірив кишені незнайомого наплічника і виявив там літрову армійську алюмінієву флягу. Рідина, яка лишалася у флязі, дивним чином не замерзла. Вона заповнювала ємність майже наполовину і заклично переливалася всередині. Салам відкрив флягу, поспішно підніс її до сухих губ і... Звісно, жодний соціально близький йому Хотабич не вилетів звідти, і навіть окрім мордобою жоднісіньких чудес, Висоцького не випливло та не розкидало по злідці нещисленні полчища орків, щоб нарешті відкрити кіборгам шлях додому. Те, що так спокусливо булькало в таємничій флязі, обпекло йому губи різким, майже медичним смаком і хімічним ароматом холодної, паленої горілки. Якби знайшли зараз цей скарб Юрчик Панас, та той же бандер, і під дірявим склепінням скелета аеропорту міг би пролунати переможний розкотистий крик первісного мисливця або збирача. Салам не порушив тишу війни сторонніми звуками. 49-річний ветеран, який любив повторювати, що нарешті захищає батьківщину на батьківщині, незважаючи на роки, проведені в радянській армії, потім за контрактом у російській армії у Таджикистані і Чечні, і ось тепер в українському окремому розвідбаті, він зберіг свою етнічну незайманість і горілку не пив, як і не їв свинину, тобто свинячу тушонку. Навіть у сраці світу під назвою аеропорт. Салам урочисто приніс флягу в КСП, де за столом навколо пельника, що неабия коптів, зібралося чоловік сім кіборгів, включно з Бандером і Олексієм, тобто всі ті, хто не лежав чи не сидів, замерзаючи на останніх п'яти постах по периметру. Усі присутні озирнулися на прибульці, освітлюючи його налобними ліхтариками, наче виснажені голодом і спрагою шахтарі, які очікують, що салам от-от дістане звідкись кілька хлібів і риб, переломить хліби і розірве риб на частини, і наситяться всі стражданні, і лишиться ще дванадцять коробів недоїдків. Але те, що явилося їхньому погляду і особливо вразило їхній загострений нюх, перевершило всі їхні біблійні очікування. Салам, мов той самий Хоттабич, пустив по колу відкриту флягу з півлітрою горілки. Спочатку її потримав Юрчик і, раптом не торкнувшись, передав Олексію. Той по секунді роздуму – Свєтіку. Той моментально, чого ще від Свєтіка чекати, передав її Панасу. Той іншому бійцю, той ще далі, аж поки нарешті фляга, зробивши майже повне коло, опинилася в руках Бандера. Він нацадно нюхнув, саме нюхнув, а не понюхав. З горлечка, наче був готовий самим лише носом вдихнути в себе весь уміст фляги. Потім відірвався від неї, струснув головою, як після нашатирю, і обвів всіх присутніх важким поглядом. Ніхто не наважився зробити перший ковток. Усі погляди тепер були спрямовані на командира. Стояла мертва тиша. Було чутно, як у всіх, крім Салама і хіба що Свєтіка, боксуючи, вирушаться кадики. Отже, друзі мої, – з збилиною значущістю промовив Степан, – дозвольте мені завершити дебати на наших комсомольських зборах у вузькому колі загальною думкою, що вміст цієї фляги буде випитав всіма нами разом, коли ми виберемося із цього пекла. У яке самі себе загнали? – сумно прошепотів собі підніс засмучений панас. І було незрозуміло, чи це стосувалося конкретного соломонового рішення, чи загальної гнітючої картини світу. Панас підвівся і вийшов з кімнати. Олексій вийшов слідом за ним, щоб зайняти місце біля холодильника з днювальними і ще раз прокрутити на екрані камери фото. Стійкого зв'язку не було вже другий день. І він навіть не діставав лептоп для обробки, просто маркував потенційно цікаві фото прямо на флесці. Після повернення з Пісок він їздив до Маріуполя, потім знову в Піски. Новий 2015 рік зустрічав на самоті у прохолодному номері Дніпра, коли раптом зателефонувала Ніка і сказала, що виявила його неприйняті дзвінки. Ага, виявила. А в останній він дзвонив їй три місяці тому, у жовтні, до першої поїздки на війну у Піски з тим приголомшливим водієм, який провів добу на фронті під обстрілом без броника, каски, теплого одягу, і жодного разу не заскавчав. Я сумую за тобою, раптом сказала Ніка. Ні, тобто нічого такого, просто заскучала за спілкуванням із тобою, просто хотіла побачитися і все. Може, якось вип'ємо чаючи шампанського? До речі, з новим роком тебе і тебе. Я радий, що цей рік закінчився нарешті. Я радий чути твій голос. Олексій говорив неголосно, повільно і сухо, що сили намагаючись стримувати виниклий раптом напад хвилювання, що стискав горло. Ти не відповів. Сказала вона теж тихо після паузи. Ніко, я їду післязавтра. «А завтра ти не можеш?» «Ні», – сказав він не дуже рішуче, тому що як міг стримував себе, щоб не крикнути «так, так, так, хоч сьогодні, хоч зараз». Вона мовчала. Він чув у слухавці її дихання, яке здалося йому трохи частішим, ніж на початку розмови. Ніка підготувала себе до цієї розмови, але дуже швидко зрозуміла, що втрачає самоконтроль. Їй важко було говорити, їй здавалося, що голос у неї дрижить. Думки в неї збивалися, настрибували одна на одну, голова йшла обертом. Вона простягнула руку, підсунула стілець, сіла і уважно, не відриваючи слухавку від вуха, подивилася собі в очі в дзеркалі навпроти. «Я від'їжджаю», – повторив після паузи Олексій. «Куди, якщо не таємниця?» «Не таємниця. В аеропорт». «Ти відлітаєш?» «Ні». «Звідти не літають літаки?» «Вибач, я не зрозуміла. Що?» «Я їду в Краснокам'янський аеропорт. Ти жартуєш? Туди ж нікого не пускають. Але там твій чоловік». «Так, я знаю. То ти через це туди їдеш?» «Ні. Просто там ніхто з фотографів ніколи не працював. І хто ж тебе пустив туди? Невже Степан?» «Ні. Мені сказали, що він дуже заперечував. І як же ти туди потрапиш?» Степану накажуть мене прийняти і розмістити. Хто? Міністр оборони. Ну так, ти ж тепер у нас герой України. Усі лише і говорять, що про твої воєнні фото в усіх газетах. До речі, вітаю. Мені теж усе, що бачила, страшенно подобається. Ти такий молодець, я пишаюся тобою. Фото такі справжні, такі живі, як і ти. Спасибі. «Ти подзвониш мені звідти?» «Там, кажуть, поганий зв'язок». «Так, я знаю. Я зі Степаном переписуюся лише смсками. «Ніко». «Так». «Ти щаслива з ним?» «Я...» «Мені з ним добре. Надійно». Олексію хотілося крикнути. «То якого хріну ти мені телефонуєш?» Але він пересилив себе і сказав. «Я напишу тобі, якщо зможу, коли приїду туди. Будь ласка». «Я чекатиму. Дивно, що мені Степан нічого не сказав. А він ще не знає, що це питання вирішене. Ну, до побачення. До побачення. Бувай. Бувай». А вони обоє не зрозуміли, хто першим поклав слухавку. Прямо перед Панасом спиною до нього стояли два бійці. Вони прислухалися до виразних звуків, що долинали з дальнього кінця багажного відділення, над яким якраз і перебували сепери. Або спецназ ГРУ, або чеченські бандити, хто їх там тепер розрізнить? У цілковиті темряві ночі згори на бетонну підлогу падали один за одним якісь масивні предмети. Зі звуків спочатку мішок, потім щось важке, наче ящик, потім знову мішки. Не могли ж із таким звуком сепари десантуватися згори, як пожежники по тривозі, для останнього вирішального штурму? Панас витяг з розгрузки тепловізор і вдивився в темряву. Зависла пауза, наче він побачив у зловісній пітьмі щось таке, що просто не міг повірити своїм очам. «Що за херня!» – нарешті пробурчав він, опустивши тепловізор. У предметах, які один за одним падали згори вниз, він одразу розрізнив ящик з монками-п'ятдесятками. Мон-п'ятдесят 50 протипіхотна міна. Потім мішки, ймовірно, тротил або селітра, навряд чи гексоген. Потім знову монки і так далі. Смертельна вибухівка й далі падала на підлогу багажного відділення за 30 метрів від них. Навіть однієї монки, враховуючи щільність осколочного ураження на цій відстані, вистачило б, «Щоб зробити решето з носорога», – подумав панас, який за сумісництвом і, як багато товаришів по службі, небезпідставно вважали, за покликанням був сапером. У минулому військовому житті до аеропорту він був так захоплений мистецтвом вибухотехніки, що завжди тягав із собою пару чи навіть трійку готових розтяжок з феками або РГДшками, присібнутими до розгрузки за спиною. Його насилу переконали відмовитися в аеропорту від цієї поганої звички. Все таки. Замкнутий простір. Аеропорт був чим завгодно, тільки незамкнутим простором. «Але моя улюблена розтяжка – це така, що цілу роту може покласти», – якось днями поділився панас з Олексієм. «Надзвичайно просто. Усе геніально просте, чи не так? Ну от, береш протитанкову міну ТМ-72». Панас витяг з розгрузки ручку, пачку цигарок, зняв з неї цилофан – і заходився малювати на ній коло і з чимось на зразок маленького коліщатка посередині. Наче Олексій, як до доколумбовий індіанець, має ніколи в житті не бачив колесу. Так от, вів далі по нас, уже майже розпалившись. Ставиш її боком біля дерева або каменя, щоб за травою не було видно. До неї примотуєш скотчем шматок тротилу завбільшки зі шматок господарчого мила. У нього вставляєш підривник, ну, скажімо... А мов три або два. Вставляєш у те місце, де чека велику швейну голку і широким бушком. У нас такі голки циганськими називають, не знаю чому. Але голку бажано якоюсь олією намастити найкраще мастилом, якщо є під рукою, що потім легко вистрибувала. Тоді обережно розтискаєш вусики, виймаєш чеку, до голки протягуєш дріт, далі все як у звичайній розтяжці. Але саме й цими тому... Щоб узяти порожній пластиковий п'ятилітровий, скажімо, бутель, набити його якимись сталевими кульками, шурупами, цвяхами, ну, різною такою хрінню, і обережно прихилити до міни. От і все. Узяв, та й дзьобнув він таргана, і не стало злого пана. «Іде собі, скажімо, взвод по Зеленці. Ідуть такі, панас, як у кіно показує, як іде взвод. І тут хуяк, і нема взводу». Так рибалки розповідають про риболовлю, а мисливці – про полювання. Панас, до речі, був єдиним нагородженим героєм України в аеропорту. Навички підривника йому дуже згодилися. Між Солигорськом і Краматорськом він сам вручну у липні підірвав два сеперських або російських танки. Із Солигорська виходила колона сепарів. Два танки і дві бехи. Бехи летять попереду, танки замикають у котре на біс розповідає Панас. Йому б у театральне», – часто думав Олексій. «Ну, нічого. Папанов теж був солдатом на війні, Юрій Нікулін, до речі. А письменник-сатирик Володимир Войнович взагалі до Берліна дійшов». Батько його близького друга, відомий літератор Бенедикт Сарнов, розповідав їм, як іще з радянських часів, коли Войновича висилали з країни, і він заповнював довжелезну анкету в німецькому посольстві, там було питання, чи був Войнович раніше у ФРН. Войнович написав, що, мовляв, бував. А наступне питання було таке. А яким видом транспорту ви мандрували? Він пише «Пішки». Ну, письменництво з його посидючістю панасу не світить, а от артистом-коміком цілком. Так от, залишив Панас на шосе дві зв'язки по п'ять протитанкових мін у кожній, а міни вони важезні, такі, по десять кіло штука. Він виклив їх усі рядком на одну дошку. З танка з бехи можуть не розібрати в багні та на всякій такій швидкості, наче дошка якась лежить, і зв'язав їх мотузкою товстою між собою, мов гірлянду. Метрів через п'ятдесят ще одну таку поклав, трохи ближче до узбіччя. Бехи проскочили з ліва. Але тут їх нацики, бійці Національної гвардії, підпалили з гранатометів. У паливні згори, там на дорогою Горбочок, прямою наводкою довбанули. Одному навіть двигун загорівся, і бекар рвонув, аж башто рознесло, а другому башто з РПГ розхирячили. Дим, вогонь, а танки пруть собі. Так ось, передній зачіпає перший заряд, вибух, башто не зносить, але танк у кюветі. Танкісти вилазять, нацки їх кладуть, другий танк – предалі. Там розвилка, і він пішов позустрічній. Схоже, ніяк не потрапляє на другу розтяжку. Що робить панас? Він мчить донизу. Після дощу, багню, каслизьку, він паде, наче з крижаної гірки, з'їжджає на дупі До танка 20 метрів. Панас хапає дошку з мінами і тягне її на танку. Кругом дим, вогонь від підбитих БМП. 10 метрів до танка. 5 Панаса в притул не бачить. Він буквально вкочує дошку з мінами за собою під танк. Сам відстрибує, якому далі, І лицем у в багнюку. Руки на вухах. Одночасно з вибухом. Його хвилою кидає до гори ногами, ще далі крізь кущі під гірку. Другий вибух сильніший за перший. БК пішов. Башту зриває хвилою і стовпом вогню. Від команди мокре місце. Башта перевертається у повітрі кілька разів, пролітає в нього над головою, як фанера над Парижем. Приземляється, ламаючи гілки на деревах вище панаса. Сповзає вниз. Він знову ледве встигає ухилитися. Як п'яний йде назад на дорогу. Сам не знає, навіщо. Починає падати. Руками хапається за бік палаючої БМП саме під зруйнованою баштою. Рука права вся в чомусь липкому, незвичному такому. Глянув. А це мізки стікають на борт з голови розтрощеного разом з баштою кулеметника. Ну чому панас щоразу не забуває ось про цю хрінь розповісти?» – подумав Олексій. «Для реалізму, для реалізму, братці-кролики», – додав він у голос, підкреслюючи «м'якість для реалізму». Поки подали на нагороду, поки суд та діло, панас здійснює тринадцятий подвиг Геракла. Сам один бере в полон